S'ha espallat, s'ha espallat, s'ha espallat. Espallat, espallat la ràdio. S'ha matau, Paco. S'ha espallat la ràdio. Bueno. Avui el Joan porta un barret de Cocodrilo d'Andy. Sí, perquè està fent classes d'hípica i va de vaquero. Sí, <laughs> cotroc, cotroc, cotroc. Com anava això? Com es feia? Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Les notícies. Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a les notícies. Hola. Uh, estic Hola. amb la Sílvia, amb el Joan, tocant els botons. I, bueno, uh, començarem un nou programa sense el nisso. El tenim de baixa. Que no és la primera I... vegada ni serà l'última. I hi ha els encordats aquí fora, que demà foten això de d'acabant amb parapent, amunt i avall, i pujant muntanyes, i baixant-les volant, però no té pinta de que volin molt. No, no, primer perquè s'ompliran tant a que no podran aixecar el vol. Sí. Perquè estan aquí amb la barbacoa, escolta... Sí, sí. No, no, no, no té pinta Fem que... Fent el briefing. Sí, el, el que li diuen el briefing ja m'ho conegui, el briefing. I després un branx de al matí, eh? I, bueno, doncs això, que comencem. Un diputat de Vox, condemnat per maltractament, finalista d'un concurs d'igualtat a València. Ja saps que jo una qüestió de dones no controlo massa. Eh, eh, Hitler, premi nòbil de la Pau. Eh... Vull que, sí. Com l'Obama. Amb la línia, amb, bé, sí. amb la línia. Compromís i el Partit Socialista demanen que no es publiqui el relat de Carlos Flores Juverias com, com es preveu el premi Beatriu Sivera de l'Ajuntament. No entens res. Bé, bueno. <laughs> doncs que diuen que a que aquest senyor no, que no li donguin el premi, no? Ah, però no l'havien donat encara. Bé, bueno, que, no, que no llegeixi el discurs, perquè... <laughs> clar, clar. <laughs> El discurs d'aquest senyor també pot ser terrible. Un relat, és que l'igual era de, un premi d'escriptura. De, de, eh, El títol es diu La maté porque era mía. Clar, però és que a sí, sí. que... més a més, vull dir, hi, ha molts, hi ha infinitat de maltractadors que després, eh, de cara al públic, són excel·lents persones. Sí, I, no bueno, no, no, no. Que... Van... no materia una mosca, però bueno, després la dona va emmoratada eh, de, de la lax. És baix. que una cosa no treu l'altra, tu pots picar la teva dona i que t'encantin els gatets. Això no, no, no. no... I, i ets un gran pintor, però apuntes, uh, pintes amb la punta de la polla. Ah, vull sí, dir que... No. El finalista d'un Premi sobre Igualtat convocat per l'Ajuntament de València ha estat un relat... Veus? És un concurs de relats. De relats. Del, segur <laughs> dip, segur sí. que no concur... No, no, hòstia, és que a sobre encara tindrà empatia i tot l'home que concurs... es posa a, a, a la pell d'una dona. Eh? Un és concurs que... d'igualtat? Sí, un sí, concurs de relats. M'han deu varios, no? Sí, sí, sí. Bueno, manda, manda. sí. Perquè clar, com que queda malament dir feminista, que al final és el mateix, però igualtat també feminista. Però també t'haig de dir que això suposo que es deu presentar no amb un pseudònim. El tio deu haver fet un relat i el deu haver presentat amb un pseudònim. O sigui, sí, macho man, no? No, però... <laughs> llavors, clar. Però mira fins a quin punt aquesta penya poden arribar a ser falsos. No, no, que, que tu ah. ting, que estiguis condemnat per maltractament i et presentis, això em sembla, em sembla terrible. Però potser un curs de reincensió de la presó. O... Que el greu ja és que aquest home pugui anar a cap llista d'un partit polític eh, sí. amb aquests antecedents. I presentar-se és... un concurs ja d'escriptura. Però el Però, greu bueno... és... és que aquest home pugui anar. I que fa i que fa com els dels joves, no? Que fa aquell concurs de... ha ah, d'una escritura de cornflakes. I el diu, diu, cornflakes, cornflakes, cornflakes, cornflakes. Doncs pues aquest diu a... que diu puta, puta, puta, no, zorra, deu... zorra, zorra, zorra. Déu el... haver escrit el que volia sentir el jurat. O ah, coneix algú del jurat. Clar, clar, clar. clar. Segons les bases, l'Ajuntament el publicarà dins d'un recull dels millors textos del Premi Beatrius Sivera de relats que destaquin valors com la superació dels estereotips assignats a les dones i el seu empoderament. I mentrestant, el tio allà... Va, clar. Pam! Pam! Mira, ara t'he trencat una costella. Ara t'he caure... partit el morro. Us hauria de Hòstia, caure la cara de vergonya. Tanta. I ara et no una cosa. Ves que això... Que relat no l'hagi escrit la seva dona lligada a la pota al radiador. Ah, que o sí. lligada al radiador sí, sí. o a la pota al llit. També podria ser. Ves, També... ves que no l'hagi escrit la seva sí, dona, el relat. Sí, sí, sí, sí. I, a, I a cop de fuet. Escribe. escrive. escrive. Sí. Que ho feu això lípica o què? No, que va. No, no, no, no ens deixen, no, no. El, fuet, el fuet està prohibit. A les dones sí, els cavalls no. Clar, sempre hi ha ah. jerarquies. No? Per cert, saps quants mesos de baixa per maternitat tenen els cavalls? Em diràs que més que elles, no? Segurament. Segurament. Cinc mesos. Cinc mesos? Bueno, està molt bé. Aviam. Nosaltres tenim 16 setmanes, que bueno. no arriba a 4. No arriba a 4 mesos. Que són dos mesos i mig. Sí. Tu diuen en setmanes perquè són 3 i, i mig. A però sí, sí, però es veu que els cavalls són, quan ja arriben a equips al mes de, de gestació i no se'ls pot muntar, no se'ls pot fer treballar. Ens espera una xapa sobre cavalls aquest. menys. Ah, que, que sí? Flipsa. Aviso l'audiència que ens esperen unes xapes de cavalls. Que I quan te llame el yonqui la carribles. pitonissa ja veràs I, tu. I de xistes baratos amb el cavall <laughs> també ens esperen una temporada boníssima. Vale, intentaré controlar-me, doncs. El grup de Compromís ha denunciat aquest reconeixement, mentre el consistori ha justificat que el text es va presentar sota pseudònim i que, per tant, no sabien qui era l'autor. Bé, bueno, és igual que no ho sapiguessin, ara sí que ho sabeu tan compromís com l'altre grup de l'oposició municipal, també m'agradaria saber el nivell d'aquest concurs. No, eh? a mi el que, que aquest sabia... maromo hagi, hagi sigut capaç. A mi el que m'agradaria guanyar... és que... saber per què aquest tiu s'ha presentat això i, i ha dit jo que estic condemnat per violència masclista faré un text sobre l'emancipació de la doni. Redemció. Falsa redempció no sé... Terrible, terrible. No sé sí, què se sí. t'ha de passar pel cap. Eh! l'esclavó. Sí, no sé. Sí, sí, horrorós. Han demanat a l'alcaldessa Maria José Català del PP que no publiquin l'escrit. És que, clar, nosaltres no ens agrada tampoc començar aquí i parlar de notícies de polítics, però és que hem vist el titular. I, I la Maria José de... Català di... Català del PP, eh, no? no? De Mi marido escribe lo que le da la gana, no? Sí, sí, sí. Perquè és del PP. Uh, del que... A català, amb accent tancat, eh, per això. No! no fos cas. No! No! Què passa? Som racistes, ara? Cotoló! Però? Som racistes, ara? Que, del que, no, és català, i no català, saps? Cútolo. Del que saps? va ser <ríe> cap de llista a la Generalitat Valenciana per Vox. Hòstia, és que clar, és que... Uf. Partit que és soci de govern de l'Ajuntament, és a dir, governen entre PP i Vox. M'encanta, un, un... un tio de València, de, de Vox, del govern i tot això, es presenta a un concurs... És, és tot bastant, Urbi, jo... Que, que aquest senyor es, o sigui decideixi presentar-se al concurs, estan condemnat per un cas de violència masclista i em sembla raro, raro. Ara, que la del PP digui, no, no, endavant i que, llege... oh, que el, i el concurs, i els concurs que l'han acceptat. No, que... si ben, ben, trate amigos, trate-los todos. No, perquè, bueno, poder, és el que dèiem, eh, poder és una manera de reinserció, que li han dit, mira... Preocupa. Ja, pos doncs no cuela. I clar, no cuela. No, no, no, no, no, no, no, jo crec que no. No ho no has, no has acabat d'entendre, fott. No <ríe> em sembla que et falta un bastanta més feina, eh? No ho no has acabat d'entendre. <ríe> Després de tot l'enrenou aixecat, amb aquest cas l'alcaldessa ha optat per suspendre l'acte d'entrega de premis i finalistes. <ríe> Perquè fotre el tio fora, no. Suspendre a l'espera d'un informe de l'assessoria jurídica sobre la possibilitat de no publicar la peça presentada per Flores Juverias. L'informe s'ha de pronunciar sobre les bases i el procediment establert. O sigui, està tot a l'aire, encara. Tot a l'aire. Si, si l'acceptem, no l'acceptem, si el publiquem, no... Clar, però és que al final és el que diem, eh? És un concurs de relats sobre un tema que et presentes amb un pseudònim. Llavors, si el jurat diu que ha guanyat, és que clar... Ah. Aquí està la cosa. El ah. tema és el tio, com se li acudeix presentar-se aquí. Això és el que miro en quadre. Aquí. Jo esclar, hipnoti és que ara m'he quedat hipnotitzada, m'he quedat aquí. Mirant jo... la foto del pavo, que ha arrepenjat amb una brana somrient, sí. allò com si fos super innocent i supersimpàtic. Jo ho sento molt, però eh, aquest concurs era en plan empoderament de la dona o algo així? M'ha semblat... Per l'emancipació de la dona vale. i textos d'igualtat vale. sobre sí. no, això, pues per, la superació. Perdoneu-me que em poso una mica a sèrio, però si fas un concurs d'aquests deixar que la gent es presenti un pseudònim és cagar-la o sigui, Si tu no està... perquè és un concurs literari no. No, pot sempre menar... es fa així ja, és però que... un concurs sempre. literari pot ser poètic però a qui se li acut a qui se li acut que un maltractador condemnat Farà això. Però És que, que et ningú, pots oi? presentar amb pseudònim, llavors ningú et coneix. Claro. I aquí està el què? Si estàs fent una lluita social-política, no deixis que s'amaguin darrere no, un pseudònim. No, però que això ho fa l'Ajuntament, la no, home. Què social-política? Ja, això ho fa l'Ajuntament. Però per això et dic, deixa'm posar-me a seriós. Si fas un concurs d'aquests, com a mínim, obliga la gent a donar la cara, no, bueno. amb el seu nom i el seu cognom. No, si saps que han fet, els hi han donat una subvenció des del Ministeri d'Igualtat i han dit, ara què farem? farem un, Muntarem un concurs de relats. Vinga, i aquests diners se'n van a la butxaca de, del puto maltractador aquest. Ja sí, està, sí. ja està. Bueno. Sí. No, no, y nuestros Clar. niños van a salir con una educación cojonuda. Sí, sí. Claro. Indignació política i feminista. Mm. Moltes dones que han patit la violència masclista es poden sentir humiliades amb aquest premi. Bueno, sí, sí, sí. Més que humiliades rabioses. És un patinasso... Jo no ho viuria no com una humiliació, ho viuria com un... Tinc ganes de matar-lo. Bueno, a ell, és, és i, una una i a tothom. És una mica de tot. Sí. Sí. Ha dit el diputat de Compromís, Joan Baldubí, que ha lamentat que València torni a ser capital estatal de la vergonya. <laughs> Torni. Eren... Torni. Com, com sí, els sí. Com als 90. Ja portem bueno. 3 o quatre vegades ja. No, com els 90. Els 90 <ríe> també... Era... És que aquesta penya estan des de la Rita Barberà allà, enganxats, calla, calla. que no en surten, Hòstia, eh? No és és en surten, que... Estan sempre a l'ull de que... l'huracà, pobra penya. Increïble. A mi em fan molta penya. La Rita, pobreta, que la va palmar amb un pinxo de sí, truita sí. i un whisky. <ríe> El cantejón d'espanyol és això. Uh, no va com... Però parlem d'aquestes coses de vegades com si no passessin aquí a casa, eh? Vull dir que... No, sí, sí. També t'ho he de dir, eh? Ens hauríem de posar dins del sac. Sí, bueno. Escolta, València és casa, eh? No tornis espanyol bueno, a Espanyolito. Ja estem a no. les línies dels mapes... I el, meu avi, i... el meu avi era valencià, o sigui Home, que... Països Catalans sempre i per sempre és... No, no, no, València sí, és... i Països Catalans no és el mateix, eh? Ves a València, València i digue'ls-hi... De... Bueno, digue'ls-hi, em depèn de qui. Això, per això... Tu pregunta l'atzar, pregunta l'atzar. Eren plenament coneixedors que aquest senyor s'havia presentat i és molt curiós que, encara que ho sabien, han mantingut silenci... Fins que hem donat l'avís d'alerta, ha dit la portaveu municipal de Compromís, Papi Robles. Papi. Papi, Papi Robles. Mm, hosti, tens na, raó, tens raó. Fallau, fallau. Segons la portaveu de Compromís, és la típica actitud d'una persona assetjadora que el que fa és buscar un espai segur i colar-se, i que està intentant provocar les dones que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. Doncs sí. Jo crec que això està, sí, clar, això sí, està clar. Això ningú posa en tu. Però, jo, jo crec però, que ni tan sols un concurs no perdem de vista. Jo, jo diria que, de, que ni, ni suplantegen tot això. Es llencen a la piscina i sense saber si aigua o no. Joan, eh, és que... que igualment tu pots presentar-te amb pseudònim, però tu has de dir qui ets. Llavors hi ha una banda que se sap, però una banda se sap, qui és qui s'ha presentat, i per l'altre... Sí, exacte. Eh, no, o sigui, el que no saps és qui és qui. El no jurat, saps de qui és el, el relat. Jur, el jurat no sap qui ha escrit, però... Però se sap qui són els participants. Aquells, llavors amb llavors amb aquesta persona s'hagués hagut de d'abatar, òbviament. No, sí. no, no, clar. Ha. Sí, perquè és raro. Ja. Sí, sí. És raro, però no atípic. Segurament no. Sí. sí. O sigui, és de sentit comú, però el sentit comú no abunda en els nostres temps. És l'enèsima burla i provocació que Maria José Català permet a l'extrema dreta contra les dones i en específic contra les víctimes de violència masclista, ha denunciat el portaveu socialista d'Ajuntament Borja San Juan. També s'han afegit a les crítiques els ministres d'Igualtat, Ana Redondo, i la, ciència, i la de Ciència i Universitats, Diana Morant, que també és secretària general del PCB. Ah, sí. PB, PSOE M'encanta, la de Ciència no, no. i Universitats la, la que se suposa que hauria de ser la persona més intel·ligent del govern no, sí. no, no, no. Home, Ciències no. i Universitats això se suposa que és no, no, no, no. se suposa a quin, però... a quin país vius? Cal corneta des, de des de quan aquí s'aposta per la ciència i per l'universitat? No, si sí, ja ho sé que s'aposta però s'aposta malament Carlos Flores Cuberías ha defensat el seu relat amb diversos missatges provocadors, com no, en una publicació a la xarxa social X. Ha felicitat la guanyadora del concurs Berta Esparza i ha conclòs amb tres consells a l'esquerra davant la seva infantil rebequeria. Llegeixin més, respectin la cultura i l'any que ve presentin-se. Hòstia, s'obre encara el tio Ojo, eh? -se, vacilant. Presenten se presenten-se. No? Sí, sí. Tranquilo, que el año, el año que viene tot arreglado. Madre Flores Juberías va ser condemnat a un any de presó i 6.000 euros de multa per violència masclista contra la seva exparella. Com has dit que es diga? Flores Juberías. Tot i que no va complir la pena perquè no tenia antecedents. Ah, home, evidentment. Quan, I sobre quan, ara quan és que, el quan, càrrec. Quan dius que li va caure? Un any. Que, un si any, no, no passa de no. dos anys no entres. Si no tens antecedents, no. No. no. Però bé, bueno, pues, pues, fins aquí la notícia de, del pago. Que el juez me conoce de toda la vida, eh? Aviam anat al col·le, aviam anat a futbol sala, és eh? el típic. Apolo. Com els Es neguen a pagar un sopar de 12.000 euros en un restaurant d'Ivisa i acaben detinguts. Joder! Muy profesional. profesional. Som a Chibú. Más tiros, no, por favor. Quantes persones eren? 1.200 o...? Uh, la Policia Nacional arresta a sis persones, vale. un home i cinc dones per no. presumpte delicte d'estafa. Sí. Dos mil 20... pavos per sopar, eh? O sigui, aquí l'important no era el titular sinó uh, el subtitular, el sub... que és un home i cinc dones. La Policia Nacional ha detingut a sis persones que s'han negat a pagar un compte de 12.291 euros després d'haver sopat en un restaurant d'Eivisa. Home, se te n'ha d'anar de, de, de les mans. Està, per, una per, per, mica. Començar per començar estàs a Ibiza. 2.000 euros per persona. persona. Va 6. Va 6. Però què t'has menjat al cambrer? Per... Jo, jo, jo el que no entengues és lo, un home a cinc dones. És com, què passa? Que si porta cinc dones eh, la factura puja? O si 5 no, 5 no, homes... no, no, no, espera't, perquè això jo crec que té importància i ho diu una mica més tard, eh? ho diu ara, de fet. Mira, mm. els detinguts són un home britànic. De 77 anys. Clar, com que mengen merda a Anglaterra. No no no, no, no, no, no, això no és l'important, que també. Però és un home de 77 anys i cinc dones d'entre 24 i 39. No, no. De diferents nacionalitats. I no són família, no? Espero que no, perquè posa de diferents nacionalitats. O sigui, o... noies estrangeres i joves. Bueno, el tio a sí. tenia uh... una filla a cada port, però... No conto que fossin filles el que és tenia a No, port. és que a més a més és que haurien de ser netes. No, clar, sí, per l'edat no, no, no, ja. podrien Algunes besnetes i tot. De 75 a 25... No no no no, no, no, no, no, 77, que en té més 80 que 75. Però això és triplica l'edat. Vis-abuelo. Mano, ah, no. La policia els acusa de presumpta delicte d'estafa... Presumpta. I es podria aplicar en segons quin moment la pederàstia... Jo si tens una neta de menys de 24 anys, ja t'ha pederàstia també doncs uh, un presumpte, deli presumpte delicte d'estafa segons hem format aquest dissabte en un comunicat ja, perquè pederàstia no no no I, perquè clar i proxenatisme no no no no perquè Només... els, perquè aquestes noies poder tampoc van cobrar llavors llavors és explotació si no va pagar el que estem donant per fet que no són amigues però bueno Pintar, pintar... Jo no jo jo sóc més gran i no tinc amics de 77 anys. Pintar malament, sí. Pintar. Vull dir que, mm, tu espera't no. una miqueta, ja ho veuràs. Ni el meu pare té 77 anys. <laughs> és, és, que és, és, que, és, que, és que aviam... Vull dir. És que és acollonant, és que si tu pares a mirar, tio... <laughs> si tu pares a mirar, el no sé. més fort no li es caiguin estafat 12.000 euros. Els fets van passar un dimecres, dimecres passat en un establiment de l'illa on els seus clients van demanar menjar i begudes alcohòliques d'alt valor. En Rebla Boa, factura. I... No, no, i ostres, i vinga. Enrebla la factura que pujava gairebé 12.300 euros, es van negar a abonar-la. Clar, bueno, que... tu quan vas a un restaurant, amb, amb, amb, amb, amb... <ríe> Mire's els preus de les coses. Costa dir-ho, costa dir mire's els preus de les coses. no, no, no, però si tu vas a un restaurant amb cinc senyores que els hi tripliques l'edat no conto que em miris el preu de res. No. No, perquè l'actitud d'aquesta gent ha de ser com, què són, 12.300? Té, 14. Sí, Deu no, no. 6. Jo sempre no. me'ls he imaginat així, no fe, fent el rata. Natarien Ara el, entenc el, com arriben a tenir tanta pasta. Va trenint no? els bitllets així com si fossin papers de fumar. Sí. Però, Però no, no, no. no és el cas d'aquest senyor. Era un rata. Doncs vaja. va endavanar tot això perquè tenia un alt valor. Els treballadors del restaurant Mujer van a... de alto valor. Va va el cap. Doncs, els treballadors del restaurant van acabar avisant la policia. No, no Perquè van dir, clar, és que això no és un hurto, no nos va dar ni propina. És que és l'entrada d'un pis." L'explicació que van donar els acusats és que una suposada, eh, setena persona, eh, que és la que havia de pagar, havia abandonat el local feia 10 minuts, o sigui, que anaven amb un altre en principi, que, que acabà de, "Ara vingu, vaig cal lavar-lo." I, però per què et poses la jaqueta i gafes la motxilla per anar al lavabo? Què era, un altre senyor de 77 anys? Oh? O, o de 8. Jo és que ja espero, espero que no surti aquest senyor. No la sé, però, si tu vas, les... vas amb una colla d'amics i un desapareix... Si tu vas amb una no... colla d'amics no, no, no et gastaràs 12.000 euros. No, però si un desapareix és que molt amic tampoc és. No, però sí, aviam, jo, jo crec és que, que és una excusa barata, superbarata, no, que no s'han inventat. Raro. I que aquí ningú era amic de ningú. Claro, un sèptimo tío, claro, un sèptimo tío que veniu aquí no s'ha pedido. Aquí hi havia, eren sis, no? Doncs n'hi havia cinc que estaven allà només perquè els hi pagaven el sopar. Exacte. No diré qui és qui, però... Ah, segons els detinguts, aquest individu els havia reservat la taula i els havia convidat a sopar. Ah, a sobre ells no van ni... ni, ni... I que per això no tenien cap intenció de fer-se càrrec del compte, però van donar, no van donar cap més explicació. En veure tot el que havia passat i una vegada més... Van entrevistar tots els implicats, la policia va detenir els sis clients per un presumpte delicte d'estafa. No cuela. ¿Cómo que no cuela? I es veu la foto, es, aquí a la notícia es veu una foto que, que estan pujant els furgons, que es veuen totes les noies a davant, i ella darrere, que va amb, amb una samarreta hawaiana, uns pantalons curts que van a joc amb la, a joc amb la samarreta, i una caputxa. però i Quin i això... senyor de 77 anys va estar així? Però això on va passar? A Hawaii? O... No, no, a Eivissa. Bueno, o... mira, va, és una illa... El Hawaii dels països catalans. Exacte, no? <ríe> Hòstia. La... Però és que el tio ja... Vestit així, és aquell tio, ja es, ja es veu que és un penques. No, bueno, no sé. Un personatge és. un personatge Però és. sembla com aquella mena de patins que porten els rics a casa. Sí. <ríe> mira, sí, així amb mànigues llargues. Jo et no diré sens... una cosa. Jo sóc soc l'encarregat de restaurant, el, el, el metre, o tot això, i m'arriba un tio de 77 anys, amb una camisa hawaiana pantalons curts i cinc ties i el primer que faig és demanar-li l'adreça, el número de telèfon i DNI. tot. Clar. Perquè tu no vas a pagar, no? no, no. O, o vas a pagar i vas a pagar mucho, però ah, de tio. moment DNI. Clar, ah, tio, com a mínim. De moment, de és un, una semada molt, molt bèstia. Per darrere no, no sembla que sigui un iaio, eh? no se'l veu molt encarcarat. No, perquè no deu haver treballat en la seva puta vida si ah, s'ha dedicat a fer això, clar. clar, clar. Sí. I estem? Foli. Sacció Sílvia. M'encanta. Així Ai, no he de dir ni benvingudes ni benvinguts al, al reportatge. T'ho no, direm igualment. No, dic igualment. Bé, eh? en el, sí. bueno, el reportatge d'avui parlarem del tema següent. Uh, dormir amb parella. I no us feu il·lusions que no tocarem aquí temes... Temes de... No, no, no. no. És més aviat al contrari. Hòstia, eh? que ets bella, eh? que poses els dos rombos. Bueno... Uh... Quan dones en parella hi ha algun, alguna, una sèrie de conflictes entre els quals hi ha, per exemple, la temperatura. Quan no estàs d'acord amb la temperatura, que un té fred i l'altre té calor, pues doncs passen coses. Per exemple, eh, no posar-te d'acord amb si es para la calefacció o no, si s'engega o no, si posem el nord i que no el posem, si el traiem o no el traiem, eh, quan un s'acosta l'altre l'aparta... Puc fer un incís? Digue'm. Jo amb els anys, els pocs i molt bons anys que he passat en parella, a l'hivern tot anava molt bé, t'acostes i tot això, però l'estiu jo sentia una frase que sempre vas abraçar-la allà al llit i dius, déjame que ha calor. Home, clar, tio. Eh? Sí, sí. Totalment respecte. És es que, de fet, tinc diverses, diverses situacions i l'única que no tinc és la de quan tots dos tenen calor, perquè és l'únic moment en què tothom està, ja, està d'acord, amb ja, què no ens tocarem, ja, no, no ens acostarem. Jo, jo sento dir-ho, però l'home no té mai una bona excusa per no follar. La calor no, no, no importa. Hòstia, si importa. sí que importa, tio. No! Sí. Bueno, aquí tens un home que no. diu que la calor... Ho engegues a la dutxa o no hi ha aquí, Tu perquè aquí. ets un possí, però... Jo t'ho dic ara, jo t'ho dic ara. Bueno, el, el supòsit era quan un té fred i l'altre té calor, ¿vale? que llavors un s'acosta i el, el que té fred i el que té calor l'aparta. Sí, fins és. que ja s'acaba el llit, no? Clar, llavors, però no s'acaba aquí el problema, perquè també pot passar que tots dos tingueu fred i llavors hi ha la típica guerra de la manta. Oh. La, la guerra de la manta. Que... I vas fent petades aquí, aparta, eh, aparta. No, jo, jo tinc un truc perquè no me l'aprenguin. Me l'agafa un faic com una mica de canaló i jo amb el meu propi pes la tinc pasigada. La tinc pessigada, sí. perquè no, perquè I jo l'he descobert fent mestirgaçades -me i deixant-me, saps? I llavors jo obro la llumè, e, què passa aquí, saps? La meva sí. manta. Sí, sí, si vols la meva manta m'hauràs de tivar. Et No, no, no, allà agafant resistint allò com, bueno, com si fos <ríe> el canoló, Com si estigues És que jo també ho dia. Com si estigués escalant i no vull caure, pues el mateix, allò agafo <ríe> la manta allò, però com si minés la vida, eh? <ríe> Llavors també hi ha el tema dels roncs, que també és una moguda. Eh, quan la teva parella ronca eh, l'has no d'anar girant fins que aconsegueixes trobar la postura amb què no fas soroll? Ah, així s'acaba eh? No no s'acaba així no? perquè llavors es torna a moure i torna a fer soroll. Ah. Però sí, potser pots arribar però classe si pes a allò costa també perquè a vegades el despertes i llavors s'emprenya. No, no, el problema. Llavors també hi ha el, el recurs de fer. Saps, allò, tu Joan que treballes a l'Hípica, yes, yes, yes. tu deus saber de què va allò, com un soroll així, això, però... Això vols dir que funciona? No funciona. No jo ho he provat i, no... i llavors la típica excusa de que jo no ronco. I dius si com collons ho saps si tu no t'escoltes dormint? Hi havia algú més dormint a l'habitació perquè Exactament. algú estava roncant, no? Exactament. I sap? jo estava desperta i tu dormies? Total. El despertador, perquè si tu ets la persona que es lleva més tard i resulta que la persona que es lleva abans té la mania aquella... De cada cinc minuts. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Saps? I llavors tu acabes patint com si també t'haguessis de llevar les putes sis del dematí. Ah, I tu no t'hi has de llevar. Jo ho soluciono fàcil, eh. Com? Uh, patada. <laughs> patada i fora. Patada, què? I com ah. acaba la relació? Pues desperat... tractament domèstic, sí, sí, eh? Sí, Te'n cap... vas aquí com el del concurs de relats, eh? No, ja, acaba es... la relació el Joan fent un concurs de relats aquí per la xunta. <laughs> Clar, però la culpa, la culpa és del despertador. La culpa és del despertador. Ho sento sí, sí. molt. No, no, no, la culpa és de la persona que quan li sona el despertador necessita vuit alarmes més per sortir del llit. I això no s'acaba, i 5 minuts, i l'alarma segueix... I... És una tortura perquè llavors tu t'acabes, jo al almenys em desvello. Sí. Jo em desvello i, i dius, hòstia, pa, avui que podia dormir una hora més, m'has ho sento... destrossat la vida. Sac. Jo sento molt, la vida en parella m'agradava molt, però això del dormir de si ara et faig calor, si ara et, no sé què no si desperto tot això, era, com, era una problemàtica. És o sigui, que ho molt és, seria, és que ho és. Perquè és, si pot ser una problemàtica molt senzilla i aquí no passa res, o si li dones X importància la cosa comença a pujar, pujar, pujar, i hi ha un pique bastant sèrio, perquè clar, el que es lleva a les 6 del matí sí, sí. té dret a demanar aquests coses, però el que no s'ha de llevar fins a les 12, Hòstia, emprenya. No estem parlant de llevar-se les 6 i llevar-se les 7, que dius bueno, jo em, ja em puteja de... llevar-me les 7, però llevar-me les 6 encara em puteja més. Bueno, és una hora de diferència, eh, però... Ja, bo, però per sí, bueno, sí. però és la teva hora de dormir. Però és un conflicte, és sí, un conflicte és un perquè conflicte, entre l'amor i la necessitat personal, l'agocèntrica, de jo no... De jo necessito dormir, que egocèntrica que sóc, eh? Necessito dormir. Ja, vull dormir. I menys mal que no ronques, eh? Agocèntrica! <laughs> és que esteu totes boges, eh? voleu dormir tot la mare que us va perill <ríe> és que ens voleu treure tots els drets l'altra cosa també és parlar dormint jo per exemple parlo dormint jo també, I no ronco però si em parles et contesta jo, jo si parlo va... dormint i a més a més dormo amb algú que també parla dormint que a mi m'agradaria Tenir... no, no, perquè jo l'he sentit parlant perquè m'ho ha dit ell eh? ell i altres persones sí, sí, sí, sí. Sí, sí. i a vegades m'he despertat jo mateixa parlant, vull dir Sí, sí, que, sí, que sí, que sí. Jo et parlo, eh? Sí, dic, sí. no, fa... no és allò de... No, no, a mi m'entens el que t'estic dient, eh? No, no, aquesta tarda... I, I com que estàs dormint, a mi això m'ho feia la meva mare, quan dormia em parlava i em deia i com ha anat al cole? Doncs pues ens hem discutit amb el Pau. Ah, us heu discutit amb el Pau, eh? El Pati? Sí, al Pati. Ho casques tot. Sí, sí. Casques, el, el, el submarino, tot, tot. és el submarino. Clar, i això és una putada i, i el metge li va dir a la meva mare, "No li fagues això al nen, perquè el nen si no no descansa. Així va el nen a pullar perdut." Clar, I tu ja vas i, tenir les coses. No, perquè ella, ella era com "Haviam, li preguntaré" i ell i, el, i, i ella em anava fent preguntes i jo, clar, jo contestava a tot, a tot. No. No, que eren tonteries perquè era chiqui, però si m'ho fes ara eh a mi m'agradaria tenir una càmera a l'habitació i veure, perquè a vegades si dorms amb una persona que parla també i tu també parles a vegades potser hi ha converses mentre dormim i si més a golla. saber què, què dius i què sí, no sí. Com, com quan tenia els meus dos fills que es porten un any i tots dos parlaven allò perquè no se'ls entenia i entre ells tenien converses tots dos allà l'altre i l'altre i, i, i, i, i, i, i, i bueno, entre ells s'entenen bueno, sí. entretingut, si més no i llavors un, el, el punt per mi que és el més crític de tots és el tema de l'espai, perquè sempre hi ha el típic que ocupa tot el llit i l'altre està al puto punt. Joan. Perdó, què vols? Si això, no, avui, això, Ja, doncs, pues, que et fotin foc. Com em, Perdona? Sou Falta dos, de respecte dos, total? Dos. Dos fes, no... fes el soroll aquell de mec a tu mateix, fes-te'l. <ríe> fes-te'l soroll. Home, sisplau, eh? Suspendido. Això està derivant en una cosa. Si sisplau, no, és que m'acabo d'indignar. <ríe> bueno, me serve Home, va. Va. Tu no Que són aviam, aquestes què? maneres, si us plau, eh? Aviam, què? Va seguir. Està ficant ojitos de panadit, vale, Ens va. no, no. <laughs> estem dispersant no, no. molt avui. Algú té Vale. No. No. Sorrilles? I et he dit que això seria un problema abans de començar i tu No, no, dit... no, sóc l'única que porta malger i ja l'única que no el ten cap moviment. <laughs> bueno. Fins aquí, la secció de la Sílvia. Que no, que encara no està. No, no. Ah, no? Ets tu Papa, que marxes i que passen tot, Joan. Llavors... Tu centra't, porfa. I llavors què has d'apretar? Centra't, porfa. Espera un moment, tu no has d'apretar res. Llavors... T'hem dit Joan perquè jo volia l'ensenador. Centra't, porfa. Dislexia vale? visual. Vale, bueno, no és igual. El tema de l'espai. <laughs> quan, quan hi ha una persona, de les dues, que estan al llit normalment són dues i n'hi poden haver més, aquí no discriminarem, una ocupa el 90% de la superfície i l'altra està allà a punt de caure, això també és com molt injust i fa molta ràbia. Jo també tinc una, una tècnica com de fer com una mena de, com de cobra o boa, saps com vaig fent uns moviments com per, per anar-lo tirant enrere, sútils, per, anar, per anar tornant a guanyar terreny, jo, jo sóc més de, de mula. I després clavo com una mena de gran ponts, no, això és mentida però vull dir m'engarristo tan fort com puc al matalàs <ríe> perquè no se'm a desplaçar. I aquesta situació s'agreuja quan tens canalla. Perquè, sí, clar. clar. Perquè, dir, perquè venen, no? Venen, perquè... O sigui, quan estàs al llit de branes i ploren també els fots al llit no, perquè, no, perquè, no, perquè, época... deixin, perquè et deixin dormir. Però acaben, quan són així una mica peques, acaben fent lo que jo dic la H, que es fiquen o sigui així horitzontals i els dos adults a punt de caure. Clar, perquè no? és aquesta època en què els nens dormen amb els pares. No? Bueno, comencen dormint al seu llit però si ploren i no hi ha manera tu per, per, per, per salut mental te'ls poses al llit per poder dormir. I els molts mirar. cabrons es posen a moritxontal. No? Sí, sí, es posen a moritxontal. De un... mama te quiero mucho pero de la cama. I clar, i dius, què prefereixo, que em cardi el ronyon amb els peus o amb, o, o amb el cap? Vull dir, no, no, no, amb el cap. no sé triar perquè tot, el cap. tot el és cap. molt dolorós. Tot és dolent. Tot és dolorós. Llavors, quan són més grans també ja venen ells sols i et despertes de cop i volta amb un, amb un mama, petit... Mama, mama, mama, no. Que, no cole, que no hay cole, no, no, no, no, venen i es fiquen subtilment el que passa és que de cop despertes amb un puto cop de puny a la, a la cara perquè fan així, s'espatarren i pa saps? I clar, ja comencen a pesar i et foten hòsties claro. però, però jo, jo m'he aixecat amb murats. Mio, que a la mi m'han es... despertat a hòsties els que meus fills. Que la cama és mira. mia eh? Bueno eh, el recurs per poder intentar dormir, almenys intentar-ho i ara sí, ara ja pots posar la música bueno. sí. ara sí. Uh, sí. L'última pregunta i què fas quan els teus fills eh, si sí. Et, et, et porten a un nivell que és a punt d'explotar i estàs allò al llit amb una pau absoluta i els nens et proteixen tant que dius una de dos o, o em fot un tiro al cap o els hi fot una... O sigui, T'han portat mai a l'extrem de dir estic a punt de fotre't d'una patada i fotre't fora no, del llit Tu tens fills o no? Sí, sí, sí, el que passa és que jo, llavors, és que jo sóc molt bona, ja, I els hi, ja, ja. jo els hi, ja, I els hi ja, <laughs> dic, llavors uh, els dic, m'estàs fent mal, et poso aquí, sisplau. Oh, que fineta! Pa sí, és veritat, mm. sí, sí. No, molt sí, maco, sí. molt maco, de fet, molt bé. Ho faig eh? jo així. Sí, sí, no, no, sí, no, no. no, no, no, no me se m'han sí, anat mai sí. de les mans, això. Bueno, molt bé. Bon. <laughs> pues, ja està? està. Ja està. <laughs> diu que certa persona acostada intento de secuestro de un niño. 72 horas en el calabozo por ser pelirroja y sospechosa de un que nunca existió. Benvinguts a misteris. És es que no es pot ni ser pelorja, diu, vaya, vaya discriminació que, eh, eh, de merda. Ja no, no tenyeixis perquè, ui, vaya discriminació. A, els demonis del segle XXI i del segle 13 també, perquè. Sí, oi, les pelirrojas eren del diàvol, eh. El, i els pobles pelirrojos, tots. Bueno, a Irlanda No, eren... no, no, tots, tots. Sí, eh? tots. Perquè lo els... Era signe d'estar d'Irlanda, els pelirrojos eren els, els duendes que vivien a sota l'arc de l'arc de Sant Martí i tenien un cofre d'oro. or. Us la... Sí, sí ja. el com es diu allò, el no Leprecaun? Leprecaun. Sí. Dic, doncs aquí no existeix aquest." No, aquí Pelirrojo, hijo de puta, no? Aquí els cramavam, pues <laughs> sí, sí. ja veure. Pasó 72 horas en un calabozo, sospechosa de intentar secuestrar a un niño de 5 años en un parque novedo, solo por su color de pelo. El segueixen estigmatitzant, eh? El segueixen estigmatitzant, sí. pobres pelirrojos. O sea... El, el, també et dic, eh? l'únic racisme que comprenc. Pero yo, ¿això solo por su color de pelo? ¿El color de pelo de la, la secuestradora o del niño? De la suposada secuestradora. Que és que no, no ho era. Que que no no ho era. era. O ah. sigui, que si fos rosa, no l'haguessin farat. No, parat. clar, aquí va fallar. Sí, sí. Que, mm. Però que tenia els cabells vermells i això, no, bueno, no es a... pot permitir. Tienes el diablo en los pelos. No, perquè clar, devien dir un pèl roig ha segrestat, i van veure aquesta senyora i van dir, vostè té els cabells vermells? Vull dir, la ciència policia que és una mica així de vegades. <laughs> sí, sí, sí. sí. Eh... Només cesseïn sa puta vida, culpa, no? Culpable número 1. Diu, la joven de 23 anys, pobreta, negó en tot moment la culpabilitat, o què has de dir, Pero nadie, nadie la creyó. Claro, le debían decir, ¿dónde está el niño pelirroja del demonio? Sí. Que yo iba a comprar, que, que yo iba a comprar. Le estaban fent un exorcismo ahí. ¡Comunista! Hostia, tío, pobre señor. Digo, la mujer detenida todavía tiene el susto en el cuerpo. Pues, pues claro. La noche del pasado domingo, fuera que fuera, digo, iba con su novio. La policía detuvo a M.D.R. Que déuse a la pelirroja, ¿no? Sí, eh, sí porque su descripció coincidia con la de una suspensiosa d'entente de secuestro. és es com a Estats Units no. diu... Eh, eres suspensiosa de què? Negro de metro ochenta, no? Negra, ja està, però... no hace falta. Sort que no corria jo per allà, saps què no, et vull dir? Si no, no se m'emporta a mi. Hòstia, bueno, tu... dels 23 anys potser t'hauria ah, no, salvat. no, és veritat, és veritat. No hi pensava, m'això. Poder, poder per aquí... Eh? Però a la poli li da igual. Sí, pelí roja, pelí roja. Ja està. Sí, no, bueno, però mira, és que mira. també va denunciar una iaia que quan et fas gran l'edat ja la, no la deixes de controlar. Saps? Bé, no vols controlar-la. Gran... No, no vols... però quan ets gran ja no saps l'edat. Quan hi ha molta no. distància... A, a mi em passa que hi ha nanos que em penso que són menors i em diuen tinc 25 anys. I, dic, i jo penso, hòstia, doncs em semblaves menor. Hòstia, pues falta un par d'hòsties, eh? I em passa al revés. Eh? A, mi, a mi em passa al revés, eh, tio. Veig la canalla i penso, buah, aquest cabron deu tindrà 27, 28 anys. Deu tindre sí? la meva edat. No? 16? Tinc... En tinc 16. Dic, la mare que et va parir, però si ets un bigardo. Però, però te, te, Perquè no, no hi has parlat. Si hi parlessis, n'adonaries de seguida well, que són segur, menors. Segurament, però, d hòsties. D hòsties. però físicament, físicament. Sí, sí. De según le contaron días antes, una abuela había presentado una denuncia, días antes, eh? había presentado una denuncia porque una mujer delgada y pelirroja había intentado sequestrar a su nieto mientras jugaba en un parque de Oviedo. O sea, que traía cola. Que la señora va a denunciar que, hòstia... Una senyora Era delgada a... i pelirroja, eh? no diu la data aquí, no, no. A... Ca... la canalla se l'amporta. Bueno, però entre iaies lo de delgadas, se suposa que és entre joves." Perquè les iaies són una mica cabroncetes. "Donde vato, que te va a caure per la... la cantarilla? No. que si no peses 80 quilos estàs no delgada. No tan contenta. Sí, No, exacte. Sí. Diu, "La abuela havia aconsegut, segons su versió, frustrar el secuestro y la mujer se había evaporado. Me encantan aquelas periodistas. Sí, siempre molan. Evaporado, siempre sí, volatilizado. Sí. Digo así, en un segundo la joven de 23 años se había convertido en la principal sospechosa simplemente por ser pelirroja y vivir cerca del parque en cuestión. Bueno, ya son... Bueno. Estàs cerca, eres pelirroja... Home, però com a indicis em semblen pocs, eh? també t'haig d'anir. Sí. I mujer... era l'única que vivia allà, que era pèl roja. Sà, bueno, també. Clar, clar. Sí? I a mi m'imagino que al parc hi havia una dona i un nen. I ja no està. Sé. Li dones un xupa al nen i no me lo secuestres. A veure, diu, al principi pensé que la situación se resolvería rápidamente, pero me fui preocupando cada vez més, segon comprové que s'agravava llore mucho. No, clar. Estic aquí, no sé per què. Qui va llorar? La noia. Explica ah, esta vale. mujer què pasó... Sen... La, la abuela. La abuela, supongo. Tres dies no, la, ah, no la, la, la, noia. La, la, la noia. La noia diu el que ha pasado 72 hores en el calabozo per un secuestro que no havia cometido. Tres dies, eh? Tres putos dies. És sí. pues pues que amor, és molt bèstia. Ah, no, la policia fent la seva feina. Y estás pues. ahí con el, el gordaco de 80 kilos, el yonki de 20 kilos, el no sé què... El... I tu estàs allà, que te n'anaves al cinema amb el teu parent, tu... <ríe> anava, anava a fer la compra, diu, pobre dona. Hòstia santa. Hòstia santa. Por favor. Diu... A veure... A veure. Oh, que, que va, diga-ho, diga. Que perdió su trabajo. Per què, perquè clar, va estar tres dies sense anar no? <ríe> claro, Absència justificada. acomiadada. I claro, aquí és quan comença, a veure si El misteri. Aquí és on comença la fantasia. Y una chica de 15 anys vio en el periódico la notícia de l'intento de rapto i reconoció los hechos. Copa. O sigui, era una, una noia que, que es de... va identificar amb el que havia passat. Vaig ser jo, vaig ser jo, vaig ser jo amb això. No, no, va dir lo veo viendo desde hace rato. Reconoció los hechos. Dio, le cantó a su madre que ella era la peli que buscaban Ah, pues Veus? sí, tenías ah, ah, sí. Clar, la noia li va dir la seva mare, tu. De coño, sí. Si, jo, lo... vaig ser jo, però segur que no la va voler seg segrestar. I, i, I la mare li va si dir... Si no, no se lo cuentas a la mama, nen... Clar. Digo, había estado en el parque eh... ...habitado en el parque y encontrada a un niño solo. Ah, la estaba... o, sigui, la, la, o sigui, la iaia descuida el nen <laughs> i llavors a sobre denúncia Perquè amb no, una noia que la vol segrestar quan estava allà acompanyant que havia trobat un nen sol, és que és no un realista. Perquè no, la arrenya el gendre. Un... Perquè si no el gendre li dirà, sancion. De veritat. Sancion, és la tercera vegada que. Senyora, pens... per favor. El gendre li dirà, li dirà, és que és la tercera vegada que pensa el, el net, sancion. No tot deixarem més i va dir, "Pues saps què? Direm aquest cop direm que tens sagrestat, eh? Tu calla, eh, Carmencita, calla, no diguis res. Sí. Sí. Tu vegeu la policia, no, no diguis per, que. No em poseu a van... la residència, eh, no em poseu a la residència. Ven els tiros. I clar, la noia veu al al al criollasol y diu lo cogió de la mano para llevarlo con con sus amigos. Y de la abuela que estaba ahí cerca va a parecer para dejar niña, dejar al crío solos, vale, pero yo me quedo con todo estava, lo que pasa. Yo eh, la, la abuela del niño lo vio, se enfadó mucho <ríe> y la chica decidió marcharse. Que le va claro, con, "Señora, tranquila, que yo pensaba que un niño estaba perdido." La ja iaia es devia enfadar, també es devia posar nerviosa. Es va quedar dormida al banc I, i llavors quan culpa... es va despertar es va trobar amb tot el percal. I per culpa d'aquest malentès, aquesta pobra senyora s'ha tirat tres dies al calabòs de la comissaria. I que no era ni ella. No era per, ni... Això... per tot per culpa del color de cabell, que jo ho dic, discriminació. Sí, sí. Resulta... Si, si no arriba a aparèixer l'altre dient que era ella... Claro, ràpidament la verdadera pelirroja i su madre contactaron con la policia, la verdadera peli roja. Porque la altra falsa peli roja. Sí, sí, i, sí. Sí. I la verdadera. Hosti, eh. sí. Tu amb 15 anys l'última cosa que penses és assegrestar nens. Encara -en -en encara sort que amb 15 anys tinguis l'empatia suficient per veure una criatura. Està feo. I se, i, no, ah, perdona, no. però si ets noia, vale. Però si ets noia, això ja no tinc tan clar. Eh? Bueno, okay, perquè però un bon mal era, un bon era, un, món... era una noia, era una noia... I i a aquesta edat penses en tot menys en segrestar criatures. Hombre, l'instint si maternal és innegable. Jo estava bé si és... juntàvem entre tots 3 euros i mig per anar a pedir un paquet de Winston, imagina't. Per això és que dir, <laughs> en... encara gràcies, saps? Encara... No sé què, ha... No sé què li ha passat. Ay, vale, pues, pues después de tot esto, podria parecer un final feliz, pero te debía estar lejos de serlo. Ay, ay. Porque la joven detenida ha perdido su trabajo, ah, clar, clar, clar. y en su barrio está marcada por lo que se dijo que había hecho. Hòstia puta, en Va, serio. Encara deuen dir, mira, esta la tuvieron tres días la casa. No, no, la, la tuvieron tres días ahí en el trullo pensando que era ella, y todo, ¡oh, qué malament, qué malament! Y la señora no ha fet res. Sí. Però... Ha estat a la presó. Ha estat, ha estat allà, a la presó. No, cal, ni això, ha estat al calabòs ha estat allà doncs, a la comandància sí. de la Policia Nacional que hi hagi, o de la Guàrdia Civil, o de què sigui, sí. no ha no, no anat ni a la presó. Potser, igual, no tente dins, tente sí, Ni això, ni això. Ja ho sé, però sí, el la que, gent... El que ha de fer aquesta senyora ara és denunciar a la policia <ríe> i treure un pastizal, si pot. Home, o largarse muy lejos. Bueno, marxar al barri, això segur. Però ara ve quan el periodista aquí se sale. Dice, ahora, MDR, la una senyora, dice, solo quiere recuperar su móvil, su empleo y su vida. Però empiezas por el mòbil. Pues que I, una tarda... A sobre li han quedat el mòbil i clar, que... amb 23 anys necessites el mòbil. Eh, És es que en una tarda t'ho han fotut tot. No soy nadie. T'han robat el mòbil, t'han tingut 3 está... dies eh. segrestada allà amb delinqüents i a més a més t'has perdut la feina i tothom t'assenyala el teu I, propi bar. Ara també et dic que el, el jefe, vaya cabron. Eh? Pues Perquè sí. jo si l'expliqués... No? Era... ¿Que era mi niño? Pues sí, techo, pero si no era mi niño... No, però jo l'hi explico... no era jo, que no era saps? Jo. Que no era jo. Exacte, exacte. Que, que està aquí aquesta noia dient que va ser ella i que ni tan sols la va voler segrestar, que és que la iaia es va dormir al banc. Que el que ha de fer és posar la iaia a la residència. Sí, sí. sí. Aquí, aquí el problema, com sempre, són els iaios. Com, sí, sempre, sí. com sempre eh? sempre que hi ha en aquest programa una notícia d'un iaio que s'ha estrellat amb un cotxe i no sé què o mirar mirar a la Caliat que ha tingut aquesta pobra senyora <laughs> tres dies allà a la comissaria no ens podem fer grans, eh la demència és molt dolenta no, no, això és la vida i ara aquí el, el periodista se surt diu, què habría pasado si no hubiera aparecido la verdadera pelirroja dius algo que nadie prefería pensar eh, eh, eh, eh, què? Condemnada ja cadena perpètua. Que, vull dir, la cadena la perpètua. El, vull dir aquesta senyora la primera en morir el garrot Evil en, en què En quaranta anys po pues haguéssim fet un garrotèvil nou només per executar-la amb ella. Perdó. Perquè amb la mala sort que té pobreta. Mala mala Pobreta a més a primera a més, i última perquè em sembla que cap dona ha mort el, el garrotali te, te l'alien la d'una manera terrible. Buà, i, buà. I, a, i a més a més. Perds el curro, et roba el mòbil, la policia no ens en oblidem perquè. Clar, Sí, sí. Pobre bèstia Impressionant I fins aquí Les notícies no, no. No. no, encara no, encara no. La notícia vale. Investiguen la mort d'un home Mentre feia un ritual de màgia negra A la fosca de Palamós Tothom té els seus vicis S'han de respectar Sobretot si no molestes a ningú la dona i dues filles de la víctima han avisat els serveis d'emergències poc després de les 5 de la matinada. Bueno, jo, jo... Estan, estan despertes o uh, les va despertar l'assumpte? No, no ho sé, no ho sé, jo vaig sentir això però la veritat és que no m'ha llegit la notícia, la, la vaig compartir pel grup. I... Minyor, millor, així et sorprendrà, Exacte. igual a tu que a mi. Sí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de 65 anys mentre feia un ritual de màgia negra a prop de la platja de La Fosca, a Palamós. O sigui, bueno, oh. no? tothom té els seus hobbies, tothom té... bueno, a aquest home li agrada fer màgia negra. Sembla que l'home s'hauria trobat indisposat durant una litúrgia en què ha decapitat diverses gallines. Molt bé, o sigui, <ríe> una tarda tonta. O sigui, indisposat. El Carme, no? bàsicament, va començar a eh, gratuïtament decapitar gallines i pues, mira o vives o quallines mortes. Eh? La vida Perquè... li va. La vida li va, La vida li va donar. Si que, va, si no, no vale, no? El seu merescut. És majaner negre o no és majaner negre? Perdit de Durango, perdit a Durango, uns... per diu. La uns pollastres aquí al Bonària i treure'ls els el cap, això ho fa qualsevol. Sí. Sí, sí. No, si no, és, vius... que els, és que es maten així i després continuen caminant, sí, dir, però... és, normalment és per menjar tels sí, no, és... no per començar a fer vodú i coses d'aquesta rara. Sabes que continuen caminant només és si els italles el cap mentre es caminen. Són religions, són religions sí. i les oques ja no et dic. La víctima hauria discutit amb la seva dona i les dues filles i llavors va dir doncs pues ara me'n vaig que... Doncs pues va fer... que... vaig que decapitar setze gallines. Me'n vaig que fer màgia negra. No, no, no que discuteixo amb que... la dona, doncs pues, no, decapitar no, tres gallines. És que tu imagina't, o sigui... Imagina't el, el, el, el que pretenia aquest home fent el ritual, després d'esbarallar-se amb la dona i les filles. Castigar a su mujer, no? Clar, dir, segurament els, els volia fer algun malefici, alguna història rara, saps? No, vull encara, dir, encara una rai... altra del concurs de relats, també, no, no. és que la cua és llarga. I només et dic una cosa, encara rai que només ha decapitat a les gallines. Bueno, no sé, encara... espera't, perquè encara no hem acabat la, la notícia. Però què vols Hòtia dir, que, que va desnocar tres nútris, també? O no ho sé, -ho? Ara, ara ho veurem. És les dues filles que li haurien retret el que estava fent i llavors hauria marxat cap a les roques de la cala on després l'han trobat inconscient. Ah No vale. O sigui, oh, no és que s'esbarallés amb la dona i les filles i després fes el ritual, sinó que estava fent el ritual, la dona i les filles el van veure i van dir però, però, però què estàs fent? Que, per que, que que estes... però què? Per Li van quedar la bronca i l'home va dir doncs pues me'n vaig cap a les roques. I, van, I suposo que s'hi van... mató, Paco. Però no què no s'havia sé. après? S'havia après Li han fet un, a un examen de toxicologia? Sigui, a veure toxicologia. si ho El tio està fent un ritual. Ell sol, a més a més, no? Ell sol. Sí, amb les gallines. A arriba <laughs> la seva família, arriba la seva família, que jo diu? suposo que una de dos o no l'havien vist mai fer el ritual o era la primera vegada. Però la qüestió és que arriba la família i li fa la bronca. Bueno, li diu, Jaume, què fas? Jaume, no. què fas? fas? El papa està boig o el papa està boig? Home, no l'ho, no, eh? També Home, pot ser, no, I en comptes de matar la seva família, que seria el més lògic, se'n va a la platja i es mata. No, no es mata, es, bueno, vull dir, no, va, no es va suïcidar. O sigui, l'home eh, se'n va anar caminant per un lloc on tenia 65 anys i no podia anar-hi i deuria tenir un, es va un desprendiment de roc. No pressament sí. però es va matar. Sí, sí, sí, sí, sí. Amb lo fàcil que és agafar un machete i el mateix que les gallines peles la resta de la família, no. Me'n a la platja i em mato I, jo i, I patino les roques. En concret, segons informen fons municipals, la víctima s'ha localitzat sense vida en una cala de, la, de roques prop del Camí de Ronda entre el castell de Sant Esteve de Mar i la Pineda d'Angori. Gori. Fe... Uh, sí, sí. Bueno, la família és qui ha donat l'avís que s'havia desmaiat i estava tenint convulsions. O sigui, la família ah. estava allà... No, amb la, amb... la hipòtesi de l'Ivan cada vegada cobra Home, més forma. La... Eh? Aviam. Aviam, però jo la família que... estava allà o no estava allà? Jo et dic el que ha passat. Jo el que ha passat. No ho Recordeu la la notícia aquella que vam fer fa molt de temps d'una penya que es va fotre una farlopa tallada amb, amb una al·lucinosa molt xungua? Allò Lo de l'ou ferrat en Fairi. Sí. Sí. Doncs ell en tenia allà en un calaix i va decidir pues, prendre' una mica. I què va passar? Doncs pues que va decapitar 12 gallines i encara sort que va decidir a caminar a les pedres. Sí, perquè perquè aquest... si s'imagina que les, la família li està destrossat la casa, com li de va passar amb aquest... Decapito igual. Clar, que va dir que esta la pegava a su madre perquè se pensava que le rompia la casa... No, pues... a veure, jo com a drogadicta eh, sé que és, era molt més fàcil pensar que la resta de la família eren gallines, els de capítol 12. i està, però no, el tio es va centrar. Per no, un moment el, el es va centrar i va dir, ai família, teniu raó... Vaig quedar que va que donar una volta i em mato I patino, i patino sí, i... Això és mal Carme com t'ho dius Sílvia eh? si no, no, no. No sé. Sisplau Però l'equip del SEM no ha pogut reanimar-lo <coughs> mm, Bueno, ni falta que feia eh? revine, Em sembla a Revive ja. 4 <laughs> patrulles dels Mossos s'han desplaçat al lloc dels fets. 4? És... Perquè no s'ho sí. creien a la comissaria, arribava una i els deia no saps què he vist i anava una altra. Diu quantes gallines has dit que ha matat? No L'escenari <laughs> és... ha de ser curiós per això perquè arribant a aquella casa i trobar-te, jo que sé, quatre gallines decapitades allà al menjador, sí, sí. Tu, com, tu entres, no? entres amb els teus fills a casa, Però no estava al menjador, estava en una platja. Bueno, Bueno, a doncs a l'aire la lliure? Pitjor, pitjor sí, en una platja, per això se'n va anar a caminar a la roca. Ah, un ritual perquè tothom vingués Clar, i el en Jo el que em pregunto llipi. és què feien la mare i les filles allà. No, no sé, és que potser havien anat a fer un pícnic i l'home se'n va anar. Jo què sé. I on no? portava ara les imagino. gallines? Ah, és que és terrible. O potser vivien allà al costat de la platja i van dir ha anat a la platja fa molta estona que no torna. Anem-lo veure i te'l trobes allà de Capitàn Sí, jo el que flipo és que... De policia n'hi ha molta i en paguem molta, però mai quan els necessites mai hi són. Però quan va passar això i te quatre patrulles allà, sí. avui no em quedo mirant Netflix aquí a la comissaria, avui vull anar a veure Vull anar a veure-ho per cálcer. Estoy harto de estomacar. Això m'interessa, sí. i com que ja s'ha mort, vull dir, si, ja tiro, si hi ha gent perillosa allà, tothom s'escaqueja. No, com a moral, hi haurà una gallina allà. Ja. De... Quan, quan ja està tot fet, llavors nem tots a xafardejar. Y vengo de Ceuta i pegar a no es tan per, per un cadàver, no té cap ser. mena de lògic Hòstia, això. Crack, senyor... I, i van agafar la gallina li van fotre hòsties o no? No, no, la gallina... I ja estaven mortes. És que ja les va decapitar, l'home aquell. No era la, puta ja. la policia espera que l'autòpsia determini les causes de la mort. Bueno, jo tinc, jo ja tens, jo també ho sí, aria. Jo apostaria per un sobi d' que no t'ha sentat bé i, i que poder portaves els temps fer perquè les merdes aquestes de la màgia negra és que hi ha moltes sectes d'aquestes loques que una vegada la gent hi entra, es pensa que allà hi ha la veritat i, i, i no al final el que t'has fotut és un viatge xulíssim, i no tin pas que no. Però és un viatge. Sí, sí. Tot i que de moment descarta que es tracti de cap fet criminal. Bueno, criminal. Eh, ell es va matar per ell mateix, però les pobres gallines... Exacte, ningú pot ah. parlar per les gallines. Oh. No, no, però... Matar-se per accident no és un crim, però suïcidar-se sí que ho és. O sigui que aquí està... no, no, però les gallines què? No, ningú parla de les gallines? Home, un crim ha de ser que tu te les carguis allà, que t'encarguis 12 i te les mengis... Bueno, jo ho entenc perfectament. Clar. A tope, de fet. Si és per menjar, sí. Però, però que tu carguis les dues gallines per fer un sacrifici a Belzebú, pues m'he dit senyor, és... Exacte. <ríe> I a la porta de la gallina, què? Piticling, piticling... Hola, amics de la màgia. Sóc el sol? us escalfa la pell com si fossi un guri a cada qués. Avui ens truca la, nox, la nostra viatgera en l'història, l'armasenda i ens truca des de la prehistòria. Endavant, amiga. Hola, nena. Mira, et truco des d'una cova, a Etiopia, tot i que ara no li diem així. Després de menjar-me el meu tercer fill, m'ha vingut un dubte. Què et diuen els planetes sobre Etiopia? com ens anirà l'espècie humana al llarg dels temps? -"Bueno, estimada armesenda, eh? m'agradaria dir-te que el temps ens ha lligat en una espiral de suport mutu, autogovern i l'evolició del capital regne. Però la realitat és que tenim canalla de 4 anys picant en una mina. Podem demanar al destí que ens prepara pel futur. Això sí, aviam. Em surt el desert, un fuet, i un nen de 4 anys picant en una mina. No desistiu, però pinta malament. Cultura, no puc Això costarà, eh, avui? Això costarà. I eh, omplir el buit del Nissu serà difícil. Sempre mm -hmm. és complicat. Però bueno. ...tunitzar equally... yes. amb estopa. Estopa. Eh? Pots un. Ja. Eh? Yeah. Hòsties. <laughs> sí, no? Qui no coneix estopa? Estopa. Eh? Ningú. Increïble. I una persona com jo que es va negar a conèixer-los perquè era moda i em vaig com emprenyar pues tont, amb la moda. Que tont, que tont, i no vaig... Ja, ja, molt. Us sé, ho sé. Ho sé, ho sé ho però, però bueno, jo em permet els meus luxes. I el meu luxe pues va ser... Ser pues... se un luxe és El teu luxe és... No vull conèixer els esto perquè segurament és fer una canya i un canutu Eh que sí? Perquè Segurament conèixer els Estopa deu això. Es estopa era... era la banda sonora de quan em treia el carnet al cotxe de l'autoescola. Sí. Sempre escoltàvem Estopa. Ah, haig, haig de reconèixer <laughs> que... Quan em que... treies el carnet, el profe de l'autoescola et posava música al cotxe. Oh, I tant. Grat. <laughs> I has de reconèixer que quan vaig eh, escoltar la primera entrevista d'ells, vaig dir Pos, posi, et cauen, és que et cauen de puta mare. És impossible que no et caiguin, és bé. Que no et caiguin bé. Sí. bé. Ja no? juguen una mica això, també se'ls sí. hauria de conèixer, però... Bueno. Però no pots jugar si no tens una petita part. O sigui, no pots simular... Almenys la, la meva idea és que no pots intentar simular ser una persona que no ets una miqueta. Presentar-te a un concurs de relaxi, sí, però, però interactuar i parlar i que no se't vegi el lleutor costa. Sí, quan hauries portes, de ser un gran actor. Sobretot quan portes dos, cinc, set, deu, quinze, vint anys, Sí, sí, petant-ho fortíssim. Sí, sí. Tard o d'hora has de descobrir que són uns falsos, i si no ho has descobert és que són guais. Genuïns. Sí, no, no. Doncs pues bueno, eh... posa pegueniss-ho. Això, agreuge't agreuge la veu. Estopa, és es un duo. <laughs> no, no, millor no ho intento. Eh, romba catalana, sí, no? Va, I romba pop, no? Sí. sí, sí. Romba d'Hospitalet, que la dic jo. Bueno, sí, que més voldrien? Que fos rumba, no doncs. són de Cornellà? Ai, és veritat. Ah. Ai, ai, ai, ai. Bueno, però romba de Cornellà. No, romba uh, catalana, fan rumba catalana, sí. però també hi ha discos que hi ha algú de rock and roll, algú de pop... Però també tenen el ramalasso de Chichos, que no era romba catalana, uh, tampoc. Home. Era rombilla però no era catalana. No, no, sí, però sí, va ser això. Tu en sí, sabràs la rumba més cat... que jo. Sí, tu... és que els xixos vindrien a ser rumba catalana perquè només ho pots tocar amb una guitarra si fas el ritme de romba catalana. Però catalans, els xixos? No. Ah. Els xunguitos sí, sembla. Els sí. el xixos el també, sí. Érem sí? de Barcelona, em sembla. Ja ah. sí. okay, okay. et dic que tu, tu saps més que jo. Em eh? sembla, eh? ara que no la gent bueno. em digui merda. Eh? Um, un, un, un dato capitalista... Uh, consiguieron ventas superiors a un millón de còpies, logrando así el reconocimiento en su país natal, després en países americanos com Chile. Clar, però que estem parlant d'un moment on, on es deixaven de vendre discos. Sí, cert. Perquè tens. quan van començar a treure ells, després de la maqueta, no? De, el 2002, que treuen el 2001, que, que treuen el, disco, el CD? llavors es deixaven de fer discos. Sí. I a quan va arribar l'MP3... La penya MP... ja piratejava, sí. i si et feies el disco el feies tu el teu, sí. perquè potser encara no hi havia l'MP3. Potser no. Però et podies fer el teu Pero disco... Ja no és el amb... mateix, no, no podies gravar un vinil, així com així. Exacte, però els discos ja te'ls te podies piratejar, llavors I... vendre un milió de còpies... En aquella època, no, no, és no jo, és jo, jo recordo veure per la tele que eren del Tom Manta eren el Tom sí, Manta. vull dir. Que... Al final es mirava molt amb això també, eh? de sí. què s'està venent el top, o sigui, què s'ha falsificat més, aquesta penya. Doncs els pels directes. És veritat, I llavors els reco... músics van començar a viure més dels directes que del que venien. Jo recordo mm. una, una època molt curta on ser sí, el top del top manta sí, valia. era tan important com estar a los... als, 40 als 40 principals. principals. Curiós. Però sí, sí, però era el que es venia, clar, perquè no podies posar segons quina cançó segons quin grup però es venia. Igual es venia. que un, jo què sé, posar-se algun estofa. Sí, no, no, ni la gent estava per, per les platges amb el mòbil, amb la musiqueta o el, sí, sí. el que fos, però sí, sí, el, el jefe del Tom Manta significava que almenys amb certa classe social no, havies i que, entrat. I que et venies, que tindries bolos. Sí. sí. Exacte, bolos, no vendrà discos, però sí tenir bolos. Però seguim, a veure, els orígens. A part de que són els hermanos Muñoz. Sí, sí. Eh? sí. Són de Cornellà, els agraden los chichos, los chunguitos, los Amaya, eh? Sí, sí. Mm -hmm. I què diu aquí? Que... Ah, que treballaven per la Seat. Sí. La sí. famosa Seat aquella que quan va... Sí, sí. A no les té... cançons ho diuen. Llavors haurien diuen... de donar gràcies a Seat que tanqués la fàbrica perquè si no... No, no, la fàbrica seguia i segueix, però... Però... Ells no. Allà. Ells no, doncs pues haurien de donar gràcies perquè si no els fessin fora de set doncs bueno, no t'aniríem. I, I més això que, més que és el que deien ells, diu, nosaltres correm a la Seat i això però no ens movíem amb l'ambientillo de la Seat, nosaltres movíem amb l'ambientillo, del... el seu pare tenia un bar a Cornellà mm. i ens movíem allà. Diu Clar, Nosaltres ens hem criat al bar, diu, nosaltres sortíem de casa ahir del col·le i anàvem al bar, I, i sortíem de casa i anàvem al bar i jugàvem a davant del bar i estaves tot el dia al bar. I en què hacía en esa època en encornellant els bares? Pues fumar porros i beber cervesa. I el vecino I así... ha traído la guitarra, traído... No. ha traído el cajón, i, i, i, venga. I, así, pues, I pues... això ho van seguir fent, inclús quan va patar, seguien anant a Cornellà al bar. Bueno, el seu pare tenia el No sé si encara el té, però el teu pare va seguir tenint al bar. I, clar, no, i, allà, vull dir... I dubto, dubto que els fessin fora, més aviat haurien plegar ells quan van triomfar. Molt probablement, ara ja són pel·lícules sí. que ens muntem nosaltres. Sí, no, no, però... Però és que no, no ho han dit mai que els fessin fora. No. No ho han dit mai, no. eh? No. Doncs, vale. pues, bueno, heu triat vosaltres dos uh, les cançons. Sí. Eh, bueno, dos cançons. Sabe, algo des o haig de seguir jo amb... Nació pa no. l'alegria i com camarón, si vols posa-les i... Sí, no. I, i sí, però, bueno, simplement dic que Nació pa l'alegria era del disco... Eh, com... D'Estrangis. In... D'Estrangis. No? Maqueta, Maqueta. Sí. Era del no, molt... Nació pa l'alegria és... A ah, sí, sí, sí, i Camarón era de maqueta, de, de Stopa, del discu de estopa. primer. Vale, pues va sortir el 2001, tot i que clar, nosaltres hi ja aportàvem temps temps sentina parlar d'ells. Sí, perquè amb la, Maqueta, amb la Maqueta ho van petar molt. Aquest país és petit, i tant d'hora te'ls trobes. I que faria ja, molt que no hi havia sí. grups de rumba catalana... Exacte. Bons... I que veia, hi havia com una miqueta de, de seguiment, de veure quan finalment treuen un disco, de debò, mm. i aquests que ens trobem i que anem sentit a parlar... Doncs, no, i en tenen de molt bons, bon, de discos. Sí. Tenen discos molt bons. Però és això, 2001... Sí, I l'altre del I l'altre del 99. I Como Camarón de la Maqueta, sí, del sí. 99. Como Camarón exacte és, aquí no m'ho posa? Ah sí, el 18 d'octubre, perdó. Devo dir d'octubre, no, 18 d'octubre del 99 i The Stranges va sortir el 2002. Bé, bueno. pues, com... doncs com... això, fins aquí les notícies, Gaudiu de la música ens podeu escoltar a la ràdio, a les ones i a tot arreu. Ha nació pa l'alegria, la Nunca desprecia una papa. A veces sufre agonía, El alma vende barata, Se levanta todos los días, Con ganas de ir a la planta. Se le quitan la manía, Con el fuego de un cubata, que digan que ya es de día, que muera la madrugada, que sople la última brisa, última hora envenenada. Se sí, ha prestado pues, medio día, con una carita guapa, pensando mil tonterías, buscando la cama gata, una mirada perdida, las pópilas dilatadas, Y no hay Dios que se ría Maldita la luz temprana Porque uno cuando se lía Le engaña la madrugada Y las nueve sinfonías Se escuchan desde la almohada Y la verdad no le va nada mal al chaval Porque sabe que el tiempo se escapa Y sube la ventana que empieza sobre soplar El airecito de la luz del alma Y la verdad no le va nada mal al chaval Porque sabe que Se escapa y sube las ventanas que empieza a soplar el airecillo de la luz de la una noche de jauría, cuando salió de su casa, era una noche muy fría. Se lavan hasta la rata, me lo encontré dormido, un cubiertito de escarcha. Vente que hace mucho frío, venga tira pa' la casa. No tenías que haber salido, que ya lleva mucha marcha. Te encuentro muy revenido, a mi se me encoge el alma. Y la verdad no le va nada mal al chaval, porque sabe que el tiempo se escapa. Y sube la ventana que empieza a soplar, el brillo de la luz del alma. Y la verdad no le va nada mal al chaval, porque sabe que el tiempo se escapa. Sube la ventana que empieza a el airecillo de la luz del alba. Y la verdad no le va nada mal al chaval porque sabe que el tiempo se acaba. Y la ventana que empieza a soplar el airecillo de la luz de la alba. mi Es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros y que me no cuenta del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacito, tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa como camarón tú me rompes las entrañas, entrepastomo una araña bebé de sudor que empaña el cristal de mi habitación y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro, te veo en un lado y en otro en cada foto, en cada espejo. Y en las paredes del metro y en los ojos de la gente está en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanicas, tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa, como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé de sudor que empaño el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo diez horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, el mundo y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende casa fina y a veces te pero en el bar de la esquina, con la mirada un portería y a veces... Que dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada tan despacita Aún no tienen dueño porque no son de este mundo. Sí. No, no, és de cavalls, de cavalls de quatre potes. Va, fes el trànsit, si te trebeixes. No, no, no hi ha trànsit perquè aviam, aviam si ve l'Ajuntament, eh, putacup, i ens talla el d'ara Hi ha branques, hi ha, davant, hi ha branques. Tío, que no es veu la carretera i no es pot fer el trànsit. No però, veiem res. bueno... Doncs. Podem fer el temps? Fluid. Bueno, Podem algun, algun temps. cotxe passa, però... Trànsit fluid. Trànsit. Fluida, exacte, trànsit Trànsit, trànsit, fluid, fluid. trànsit, fluid. trànsit, fluid. trànsit fluid. Sí, fluida, depèn de si... Vols sí. moscoli femení, eh? I el temps, doncs, està plovent, com sempre. Per variar. I, ja està bé, que i això, ploves. sí. Ai que sí. Estem entrant no a la tercera. Bueno, menys per aquests encordats, pobres, que s'hauran de fer tota la ruta caminant demà. Clar, perquè anar a buscar el cavall no, allà la quadra plena de caques i de fang just no, quan acaba de ploure. No és bon moment. I comença a sortir aquell líquidillo groc. De, de, de, Uf, de posa, posa la música, posa la música. Posa la ah, que sí, tio. Posa la uh! música, posa la música. Mare de Déu.